Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Mikael Olsson. Alla pratar om finanskrisen. Och det blev faktiskt lite kris på redaktionen när vi insåg att vi borde också förstå. Den går inte att komma runt krisen. Den kräver förklaringar. Så vad gör man? Jag började faktiskt hemma och fann barnens önskelistor till jul. De liknar nu numera kataloger över high-tech-produkter. En bärbar dator, en digitalkamera, en touchscreen, iPod, en platt tv. Det gör ont att se barnen i ögonen och säga att det oftast inte är möjligt. Men hur har vi det, vi vuxna, med gapet mellan det vi önskar och det som är möjligt? Jag har en känsla av att det där gapet växer- från den där nya platt tv låter det så här. TV4 presenterar Extreme Makeover Home Edition. Vill ni vara med och få ett helt nytt hem? Och kanske en helt ny start på livet? Gå in på tv4.se eller text-tv sidan 659. Känns det igen? Extreme Home Makeover nu i svensk tappning. Knacka ner och bygg större. MTV Cribs tittar in hos en nybliven stjärna i 22-årsåldern med 18 rum, nedsänkt marmorbadkar, pool, gym, fyra bilar och platt tv i alla sina rum. Vad händer då med det där gapet i själen? Det där mellan önskan och möjlighet? För två år sedan utkom en bok som fått förvånande lite uppmärksamhet. Kanske berodde på titeln Tomhetens triumf. Det låter kanske inte så kul. Inte vad man vill höra men den ser kul ut, underfundet utformad, inbunden i guld- som egentligen är någon slags välpapp. Författaren Mats Alvesson är professor i företagsekonomi- som också skaffat doktorshatt i psykologi. I sin bok tecknar han bilden av vår tid- där ekonomins drivmedel heter ständigt ny konsumtion- kulturen eldar på med ständiga drömmar om något mer- och våra uttryck och önskningar lämnar realiteten för att istället bli allt mer grandiosa. Vulgoekonomi kallar Alves om det och han citerar en kollega verksam i USA. Citat, allt fler institutioner spär på denna logik. De har ett starkt intresse i att få folk att tro att köp kommer radikalt att öka deras chanser att bli lyckliga. Även om detta skulle ske på bekostnad av att pantsätta sina liv. Slutsitat. Och många pantsättningar blev det ju, för krediten har blivit bron som snabbt överbryggar det där gapet, gapen mellan önskningarna och det möjliga. Lånet blir genvägen. Inte bara miljontals hushåll har pantsatt sig, när hela kedjan upp, banker, lag företag och till och med den amerikanska staten har i sin önskan om att vara världsledande i snabb takt skuldsatt sig upp över öronen. Som alltid passar en polsk baron, poet och aforistiker in- Stanislav Gerseläck som skrev- Många nollor bildar en kedja. Och många nollor har det blivit, i alla fall på skuldsedlarna. Och kedjereaktionen är igång. Så han Alveson, ja han kanske har några poänger- i alla fall ser tomheten ut att triumfera i ett växande antal medborgares spargrisar. Och vem som triumferar när den amerikanska statskassan bar tom? Ja, det återstår att se. Välkomna till konflikt. Om krisens orsaker är det klåfingriga politikers fel, regleringarnas kris eller den släppta marknadens kris. Röster från Wall Streets höjder och gatunivå. Och konsekvenserna, krisens kedjereaktion som nu hotar produktion och jobb, inslag om kapitalismens återkommande kriser kan de undvikas, heter lösningen Friedman och vart tog Marx vägen? Och vad sker med USAs dominans när världens polismakt vacklar under skuldbördan till andra länder? Samtal mellan olika ideologiska perspektiv. Det är just a crime that has been done to the people of the United States by this mismanagement both in the White House and I love Mr. Bush, but also by this mismanagement in treasury and mismanagement. Serious criminal republikaner on Wall Street. There was deception there. And there was greed and there is corruption on Wall Street. And we need to stop that. Again, John McCain and I, that commitment that we have made and we're gonna follow through on that, getting rid of that corruption. We're gonna put an end to the reckless conduct, corruption and unbridled greed that have caused a crisis on Wall Street. We're gonna put a stop to it. i veckan. Kändisrepublikanen Ben Stein först, vicepresidentkandidat Palin ur debatten igår natt och John McCain. Och nu löper Wall Street gatlopp för att blidka en stor amerikansk opinion som ser det statliga räddningspaketet till finansmarknaden på dryga 700 miljarder dollar som en syndagåva till finansmän som skott sig på det som utlöste krisen, handeln med osäkra krediter. –är ja, då tävlar presidentkandidater och politiker– –i retoriska utpekanden om girighet, korruption och omoral på Wall Street. Och naturligtvis får siffror från en av de många i USA– sett den senaste tiden många att se rött. Investmentbanken Lehman Brothers efterlämnade till exempel– –ofattbara 4200 miljarder kronor i skulder vid kollapsen. Trots det kan ledning och anställda– –kvitterar ut bonusar motsvarande 24 miljarder kronor. Det är inte konstigt att republikaner som McCain, Palin– –har ett behov av att distansera sig ordentligt från finansmarknaden. Och Vår egen finansminister Anders Borg talade i veckan i samma termer– –att girigheten blivit ett problem. Men kan krisen i det amerikanska finansieringssystemet– –skyllas på enskildas girighet? Den frågan ställdes också på ett seminarium på ABF-huset i Stockholm i veckan. För när det går med märkning att man trots allt reducerar en stor samhällsekonomisk problem till att människor har felaktiga karaktärsvetenskaper och, återf och de återfaller till till sju lösningarna, så visar man hur han väljer att inte se det stora systemproblem som det. Jag håller med Dan om att girigheten är inte grundproblemet. Girigheten är väl någon slags inbyggd egenskap i mänsklig natur. Det finns mer hos vissa än hos andra, men det finns där. Det behöver hållas i schack. Den... Ja, det var mycket medhåll på ABF-huset- när den vänsterinriktade tankesmedjan Agora kallade till seminarium. Längst fram stod fyra män som i det mesta just höll med varandra. LOs chefsekonom Dan Andersson hörde vi först- och nu har vi Erik Åsbrink, tidigare socialdemokratisk finansminister och nu ordförande för Alekta tjänstepensionsfond. Som höll med Don Andersson om att girighet inte varken är något konstigt eller något man kan skylla finanskrisen på. Det är bara ett skenargument för att man inte vill ta i det egentliga problemet, systemfelen, ansåg Åsbrink. Alla fyra panelister var rörande överens om att den förhärskande ideologin hade stor skuld. Men när nationalekonomen Stefan de Vilder sa att amerikanerna borde läsa den nationalekonomiska kurslitteraturen bättre ja då opponerade Roland Spont att den, just den litteraturen av idag, det var en del av problemet. Ja, tidigare, för 40 år sedan jag läste så var det ju Keynesianismen som dominerade det innebar ju att staten måste gå in och försöka motverka arbetslöshet vid lågkonjunkturer och att marknaden alltid slog över uppåt och neråt. Men under de senaste decennierna, egentligen sen Fridmans Nobelpris för 30 år sedan, så har nyliberala idéer dominerat som inneburit att marknaderna alltid löser alla problem. Låt marknaderna vara så självsanerar de och då behöver inte staten gå in. Är det ett sånt tänkande som förklarar den finanskris vi ser nu, menar du? Man kan säga att det är huvudorsaken ändå. Och i USA den främsta förspråkaren har ju varit centralbankschefen Alan Greenspan- som där har haft en position som vi inte kan föreställa oss i Sverige- som närmast kan jämföras med Påvens roll i katolska kyrkan. Och med hans roll- och hans inriktning var att låt marknaderna sköta. Han såg väl överslagen men han ingrep inte fast han måste ha sett det. Man har haft regleringar i USA och många säger att det är det att man inte har använt regleringar, Man har struntat i dem. Och varför man har man struntat i dem? Jo, den här övertron på att marknaden själv sanerar sig. Men det är ju fel. Vad är det då för regleringar? Vad är det för typ av offentlighet som borde vara på plats då för att man ska kunna undvika den här typen av bubblor framöver? Bubblor kan man nog kanske aldrig undvika, särskilt inte som vi nu har... I 40 år framåt, ni som då finns kvar kommer att tvingas leva med en ekonomkår som är utbildad i nyliberalism, som har svarat på tentamens om kan marknaden lösa problemen och svarat ja på detta. Va? Vi måste också bort från ett system där det gäller att maximera utlåningen. Att lönesystem, belöningssystem till vd, till företagsledningar, också till enskilda ska inte ha så kortsiktig. Basering som idag där det gäller att, att maximera kvartalsvinsten- och sen få väldigt höga bonusar. Utan det måste ju baseras på 5, 10, 15-åriga utvecklingen- för företaget. Roland Spont, tidigare chefsekonom på TCO- men som har kallats in igen för att vara behjälplig- i TCOs analys av den nu aktuella krisen. Med oss idag för att samtala kring krisens orsaker- och konsekvenser har vi två personer- med lite olika utgångspunkter- Örjan Appelqvist, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och som också undervisar där i internationella relationer som också var med och grundade attackrörelsen, eller hur? Ja, gärna. Ja, ja. Och eh, Johan Norberg, författare i historiker numera knuten till marknadsliberala amerikanska tankesmedjan Cato Institute, det stämmer va? Ja. I gårdagens Svenska Dagbladet, Johan, så eh, utnämndes du till Frihetsfiendernas fiende nummer ett. Hur känns det? Ja, det var många negationer, eh, men det, i grund och botten så är det väl en hedrande titel. Du har haft en hektisk vecka med mycket medieframträdande. Är du ensam marknadsliberal i Sverige? Nej, inte på något vis, men jag tror att från... Alla håller den här diskussionen så har det varit väldigt omtumlande händelser. Saker har hänt otroligt snabbt. Banker som har sett ut som stabiliteten själva plötsligt ryckts undan. Och det har varit väldigt mycket att förklara och diskutera och debattera då plötsligt. Mm. Eh, en av tankarna med att du är här just idag också är ju att det, det ser ut som om du möjligen är den som formulerar vad många medlemmar av den amerikanska kongressen formulerar. Har du fler bundsförvanter i den amerikanska kongressen än i Sveriges riksdag? Jättebra tror att det är så att när man diskuterar till exempel då de här räddningspaketen och liknande så finns det en tendens från svenska politiker och svenska journalister att man får all sin information från personer på marknaden vilket är naturligt därför att det är svåra komplexa förhållanden vi talar om men det betyder också att man är styrd av en verklighetsbild som kommer från personer som nu är otroligt intresserade av att bli räddade av väldiga räddningspaket här och och då har man en, en världsbild, en syn på vad som bör göras som ja, kanske till exempel då inte delas av, av delar av amerikanska kongressen eller väljakåren. Mm. Du ska få säga någonting kort om detta som Roland Spont också gav uttryck för. Där han ju lastar marknadsliberaler för väldigt mycket av det som har hänt i USA. Och Jan Appelqvist, vad säger du eh, först och främst när det gäller eh, TCOs chefsekonom Roland Spont? Har han en poäng när han ser den här aktuella finanskrisen som resultat av en dominans av avregleringsideologi så att säga? Ja, nej och ja. Nej, därför att finanskrisen är ett resultat av strukturella problem så att den här typen av kris i en eller annan form hade kommit. Ja, eh, naturligtvis är det eh, ett resultat av ideologier att man har låtit... Eh, finansvärlden får ställa ut dessa ofinansierade löften på det här sättet. Vi återkommer till de ideologierna. Johan Norberg, vad säger du om spons analys? Jag tycker att Spont har en oerhört central poäng och där tror jag att de flesta bedömare håller med om i att Alan Greenspence och den amerikanska centralbankens politik verkligen har bidragit här till att blåsa upp den här Bubblan. Eh, sänkte räntan från 6,5% till 1%, men jag tror det blev nästan gratis att låna kring 2002-2003. Men då ska man komma ihåg att på den tiden så var det ingen som kallade detta för avreglering eller sånt eller liberalisering, utan det är någonting som man talar om nu i efterhand när man ser att det gick dåligt. Utan då sa man ju att det här var ett sätt att undvika att marknads, marknadskrafterna stålbad efter. 11 september efter it-bubblan, då, då egentligen marknadskraften skulle ha slagit ut massor av företag som hade gjort dåliga affärer, där det fanns en del dåliga lån och, och andra saker. Greenspan gick in och räddade dem genom att sänka räntan så otroligt kraftigt. Men det ledde till morgondagens problem, de som vi nu idag har... Mm. har vi ska ägna oss åt eh, dagens problem, så återkommer vi till detta med regleringar och vad som var en reglering och vad som inte var en reglering. Eh, vi tar oss till Wall Street med frilansjournalisten Katarina Anderssons hjälp hon sökte upp en av New Yorks New York Times mest tongivande ekonomijournalister, Joe Nozera. Han och kollegorna har en gång av veckan arbetat dygnet runt. Wall Street har präglats av panik, säger Nozera. Total panik, total panik. Everybody on Wall Street is uh, hunkered down, trying to save their own skin, doing whatever they have to do to protect themselves. Total panik. Så beskriver bästsäljarförfattaren och toppkommentatorn Joe Nuzira på New York Times stämningen på Wall Street den senaste veckan. Ilskan bland vanligt folk är stor. We We Street, We We Protesterna har skallat över Wall Street. Förra veckan samlades hundratals demonstranter för att protestera mot räddningspaketet på 700 miljarder dollar. De försökte blockera mäklarna när de lämnar jobbet och krävde förklaringar. En kille som jobbar på Wall Street, men som inte vill säga var, sammanfattar läget. Det är bråk mellan fattiga och rika, säger. Jag tänkte even know protesting. Så so it's pretty much uh, the rich and the poor getting into fights, i think. John Joe Sara har skrivit om finanskrisen dygnet runt i snart en månad krisen har snurrat på så fort att man nästan glömt av hur allt i började med ett berg av dåliga huslån de så kallade subprime lånen. Everybody was so caught up in the housing bubble psychologically. I mean you really Subprime lånen var en chans för folk som egentligen inte skulle fått låna pengar och få vara med i fastighetsreiset. Husmarknaden verkar vara en fantastiskt bra affär. Priserna bara steg. So borrowers thought, well I can borrow more than I have because my house will only go up in value and I'll be able to sell my house for more and that's how I'll pay it back. Ivria låntagare med drömmen om ett eget hus lånade mer än de hade råd med, men trodde att huset de köpt bara skulle stiga i värde och på så sätt skulle de kunna betala tillbaka pengarna snabbt. Så Prime-lånen börjar på en schysst räntenivå, men sen steg räntan kraftigt efter ett par år, upp till 12 procent. Ivriga långivare på den andra sidan staketet, banker och finansinstitut, räknade också med stigande huspriser, säger Jonas Sera. Well housing prices are going up so I can lend this person more than they have because housing prices are going up and that's how they get it paid back. Everything was built on the idea that Till och med Jonas deras egen bror fastnade i lånesnurren och förlorade sitt hus berättar han. My brother doesn't make a lot of money and he got convinced to take a mortgage that was more than he could afford. He did it and he now he lost his house as a result. So yeah, I, I do know people. Even if, even if even är your brother. Well, I mean I don't give him financial advice. <laughs> Allt ihop byggde också alltså på idén att huspriserna bara kunde stiga. En ganska dum idé bara det menar Jonas Sera. Men vad som verkligen satte snurr på krisen var att huslånen inte längre var en uppgörelse mellan bankerna och deras kunder som förr i tiden. In the old days if a bank made you a mortgage made you de dåliga lånen blev en handelsvara bankerna kunde tjäna pengar på att sälja huslånen till wall street då fick de mer pengar som de kunde låna ut Men det also meant att the inte hade så mycket much of an interest as it used to in making sure those loans were var because it like it wasn't their problem anymore Relationen mellan låntagarna och bankerna gick förlorad- menar Joe En andrahandsmarknad skapades. Bankerna stålde iväg högrisklånen- och bakade ihop dem med andra säkrare papper. De som köpte paketen krävde inte alltid en innehållsdeklaration- utan nöjde sig med en kvalitetsstämpel- i form av en officiell rating- från något av de stora kreditvärderingsinstituten. Och så fort banken hade sålt lånen- så var det inte längre deras problem. Så so basically, everyone on Wall Street was basicket boying the måres av people omin street. And, and they all saw these måret var god mårs. Because they didn't nå the person on main street. Det hade no idé. Folk på Wall Street köpte lån från folk på Main Street, alltså vanligt folk. Och till en början, så gjorde Wall Street enorma vinster. Toppchefer tjänade upp mot 500 miljoner kronor om året och bonusarna som betalades ut var enormt generösa. I snitt fick personalen på de fem största investmentbankerna på Wall Street ut 1,4 miljoner kronor var och högste chefen för Lehman Brothers fick över 200 miljoner i ersättning förra året då krisen redan var ett faktum. They were all shocked, shocked when it turned out that they weren't so safe after all. So that's basically how it happened. Can a government rescue plan save our economy and at what cost to US taxpayers? Let's talk about Wall Street gripped by fear. Investors are unnerved. Joining us now from Washington is Sheila Baer, chairman of the FDIC. Good morning. How are you? This is an urgent matter and we need to move very quickly. Det tog ett tag innan den skrämmande sanningen bubblo. De senaste två åren har en miljon husägare tvingats lämna ifrån sig nycklarna till sina hus. Och bara i år har 13 amerikanska banker och tre Wall Street-jättar kollapsat. Bear Stearns, Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers, AIG, Merrill Lynch, Washington Mutual. På Wall Street hänger en enorm amerikansk flagga över börshuset. Som vanligt är det mycket turister här. Och de är inte här för att imponeras av mäktiga Wall Street längre. Man skulle kunna kalla dem för domedagsturister. Yes, I'm from Denmark and En dansk turist med kamera på magen säger att han har kommit tid för att han är nyfiken på finanskrisen. Jag vill känna av stämningen för att se hur allvarligt det egentligen är", säger en turist från Kalifornien. "It's really bad and I think people are really freaking out and they want to see what's happening. So which is why part of the reason we're down here, we want to see, you know, kind of how people are reacting. It kind of gives you a good feel of you should be worried or not." Vi väntar på att få se någon hoppa ut genom ett fönster och ta livet av sig, skämta någon annan. Hittills har vi inte sett någon. We weren't gonna see people jump. <laughs> Vi ser som Mäklarna som kommer ut från jobbet skyndar iväg- och vill inte prata med skaran om reportrar. Vi vill inte vara med och sponsra Wall Street-chefer- som ska behålla sina lyxjakter- när vanligt folk får gå från sina hus- säger en person och syftar på det massiva räddningspaketet- som regeringen just baxat igenom. De försöker in sätt- för många ser ut som regeringen inte lyfter ett finger när husägarna hamnar i kris. Men när Wall Street är på väg att tippa över, då är politikerna villiga att skjuta till pengar. Och massor med pengar. Skulle 700 miljarder dollar delas ut amerikanerna, inte till Wall Street, så skulle varje hushåll få 6200 dollar that it feels like the little guys not getting help and the big guys getting bailed out. There's no question about it. And and and it seems so awful that they guys have to get bailed out when the little guy has taken a hit. But if you don't do it, the system will collapse. Hade det sett annorlunda ut om politikerna hade lyssnat på varningssignalerna från början och skjutit till pengar när husägare var på väg att förlora sina hem? Jonasira trodde. Jag tror att det kunde ha sett annorlunda ut. Jag tror att det kunde ha sett annorlunda ut. Jag att det kunde ha sett annorlunda ut. Jag tror att det kunde det att det att man hade agerat och hjälpt och stöttat de husägare som faktiskt fick problem med amorteringar och räntor. Reporter på Wall Street Katarina Andersson. Eh, Johan Norberg, eh, det talades i det här inslaget mycket om girighet på Wall Street. Men vad ser du som eh, orsaken till krisen på finansmarknaden? Jag tror att girighet som, som du sa sades här i det allra första inslaget är en ganska naturlig egenskap och alltid kommer finnas på marknaderna och i grund och botten är en ganska sund egenskap som gör att folk vågar ta risker och investera i framtiden för att skapa något bättre. Problemet är när regelverken, när uppmuntrings- och belöningssystemen är så riggade att man gör dumheter när man är girig och det är vad vi har sett i den, i den här fallet. Vi... Hur var de riggade för att... Eh... Gör att det spårarde ur så att säga. Hur var det felreglerat? Ja, alltså Problemet, man, man talar ibland om att USA har vaknat upp ge geopolitiskt från en paus från historien på något vis. Jag skulle säga att vad som har hänt nu är att man har vaknat upp från en paus från ekonomisk ortodoxi. Vi hade en period på ett drygt decennium där man trodde att man kunde ha enorma budgetunderskott, att det spelade ingen roll att eh, priser på fastigheter bara skulle fortsätta att stiga så att man kunde finansiera konsumtion på att bara ta ut all större lån. Och ett av problemen där, var många delaktiga spelare, att Riksbanken sänkte räntan så dramatiskt i början av 2000-talet är ett av dem. Men ett av problemen som, som vi hörde en röst från New York Times här, som, som de har poängterat tidigt, det är att politiker hoppade på den trenden i väldigt hög utsträckning och försökte driva på det ännu mer. Vi hade en drift i mitten av 90-talet och framåt där amerikanska politiker drivna av en ideologi som handlade om. Delvis att man skulle ha ett ägarsamhälle, folk skulle äga sin egen bostad. Delvis av en vilja att hjälpa mindre bemedlade hushåll att få bostäder. Började pumpa in lån till folk som inte var riktigt kreditvärdiga. Det hade dels om de här halvstatliga bolåninstituten, Freddie Mac och allt vad de, vad de heter. Um, som, som också blev delaktiga i den här eh, sekundära bolånemarknaden när man sålde vidare riskerna till andra. Det handlade dels om att man pressade privata bolåninstitut och banker till att eh, göra den här typen av affärer därför att det betraktades som diskriminering helt enkelt om man inte såg till att alla fick de bolånen. Släppa in Örjan här. Örjan, eh, delar du den här synen att delvis var intervenering och liksom påtryckningar från klåfingra politiker som delvis orsakar den här krisen? Alltså, politikerna spelade det här en öppnande roll. Dels en öppnande roll därför att de... de det bjöd dem emot att tämja eh, de marknadens olika aktörer. Jag vill inte säga marknadskrafterna för det är, handlar om olika aktörer. De vill inte tämja dem. Det är den ena aspekten av den ideologiska. Och Det andra det är att de var försatta i en miljö där allting berodde på eh, förmågan att stimulera ekonomin till varje pris. Det var det som då Johan tog upp det här med att det var nästan gratis att låna. Ja, naturligtvis var det det. Därför man skulle häva sig ur börsbubblan och it-bubblan. Och då måste man göra det maximalt billigt för eh, människor att låna till hus. Och dessutom så mot bakgrund av att det hade varit ökade klassskillnader i, i USA så hade medelamerikanen ofta inte pengar eh, att stegrar sin konsumtion på men då underlättade man för honom att ta kredit på konsumtionen så att det är de här två strukturella faktorerna som har drivit på men, men här är ju ett, ett exempel på hur marknaden måste tämjas styras så att den skapar hur den... skulle det ha gjorts Ja, naturligtvis är det så att det finns, en, det finns en, en, en dragkamp mellan dynamik och stabilitet i varje ekonomiskt system och låt oss säga att de olika, de olika marknaderna står för det dynamiska elementet, jag kan hålla med Johan, naturligtvis eh, intresset av att tjäna mera pengar är någonting som finns närvarande och det är inte någonting som i sig är, eh, behöver vara skadligt men när man låter finansiella aktörer ställa ut löften på helt på fantasibelopp utan att ha täckning för det. När man sedan säljer vidare dessa löften förpackade så att ingen människa kan förstå vad som är gift i det hela och vad som är rent vatten. Då har, det är det i den situationen som vi har en helt okontrollerbar utveckling. Alltså de här försäkringarna mot konkurserna steg på no, från 2001 från noll. Kredit deri, deri, deri, derivatives. De steg ifrån nästan ingenting till 17 300 miljarder dollar. Det var deras registrerade värde för ett år sedan. En kraftig värdeutveckling. Ja, alltså, det, det är fullständiga fantasibelopp som jag, som jag har hamnat i. Vi har en värdepappersindustri idag som står för världen flera gånger om världens bruttonationalprodukt. Det är utställda löften som många tjänar pengar på. Men när löftena ska infrias så har de försvunnit. Johan Norberg, är, är det inte rimligt att man reglerar eh, den så att säga hysteriska prisbildningen? Mm. Eller? Ja, alltså. Man talar alltid efter varje kris om att här borde vi haft regleringar på plats som, som gjorde någonting. Eh, vilket leder till att vi får praktiskt taget nya regleringar efter, efter varje kris. Och då är frågan, varför hjälpte det inte? Vi har fått tiotusentals regleringar sedan vi senast eh, tid, debatterade finansmarknaden. Vi har 12 190 personer som jobbar på heltid bara i Washington med att reglera finansmarknaderna. Problemet är att regleringar de kommer i efterhand när man har sett vad problemet var. När alla är övertygade om att det här ska vi inte göra om. Det var ovanligt korkat. Då lägger man till med regleringar och kontroller på olika vis- Problemet är bara att det enda man hjälper det är att man undviker det som alla redan vet är dumt. Men det hjälper inte nästa gång när det är andra finansiella instrument, när det är andra värden som blåses upp på olika vis som leder till en ny kris. Utan tvärtom kan de gamla regleringarna då från den förra krisen ställa till det idag. Vi har ett sånt exempel med värdering på tillgångar. Varför är det så att alla investmentbanker och bolåneinstitut plötsligt måste skriva ner värdet på alla sina tillgångar så enormt. Så att de plötsligt från att ha sett väldigt stabila ut förra veckan så är de på ruinens brant. Ja, det är delvis ett resultat av den senaste debatten vi hade om bokföringsbrott av Enron och Worldcom-karaktär. Som gjorde att man skulle ha, nu ha en reglering som gjorde att alla tillgångar de måste värderas till exakt vad man skulle få idag om man sålde det. Man får inte ha något typ av historiskt mm. värde precis. Eh, på detta. Och det gör ju att i en fallande marknad, de inte har någon likviditet, inget kapital, ingen vågar göra affärer. Ja då får man ju väldigt lite för det och då tvingas alla skriva ner värdena jättemycket. Då måste man sälja av tillgångar för att eh, hamna på rätt bestånd igen och det gör att priserna sjunker ännu mer. Så att, att bara hävda att i efterhand med facit i hand att det är en viss typ av reglering som hade behövts, ja det är lätt att göra med i hand. Men med i hand så hade ingen gjort sådana här dumma affärer heller. Utan frågan är, hur ser man till framåt att vi lär oss av det som händer och faktiskt försöker anpassa ekonomi och affärer så mycket som möjligt? Släpper in dig en kort bit så ja, vi alltså, Det här resonemanget som Johan för, det bygger på något sätt på att det finns ett val mellan regleringar och icke-regleringar. Och det är ett uttryck för den här eh, romantiska synen på vad marknader är. De är sociala konstruktioner det finns alltid regleringar och om, om man inte har ett, ett, en ram för de olika transaktionerna då löper de amok och sedan så får man långvariga liksom, totala kollapser och stillestånd. Frågan är ju när det gäller regleringar, vad ska de inriktas emot? Vilken typ av samhälleliga balanser och fördelningar är det som vi vill åstadkomma? Är det rimligt att vi har haft nu regleringar som har givit USAs rikaste procent möjlighet att lägga beslag på mer än en femtedel av inkomsten? Nej, det är det inte. Låt oss titta lite grann på vår historia och se vad som finns att lära av den och vad man kom att lära. Dagens kris är ju inte den första. Om man dyker ner i de historiska läggen kan det sägas att, jag också ger Johan Orberg rätt, att det nästan vid varje ny kris på marknaden så säger man att man lärde ingenting av historien trots att man faktiskt har infört nya saker hela tiden. Är det så, så eller är det ett återkommande fenomen på finansmarknaden att där varje reglering eller motåtgärd föder faktiskt nya metoder att gå runt och blåsa upp högrisk spekulation och bubblor. Konflikts-Marie Liljedal försöker med hjälp av Lars Magnusson- professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet- att grovt teckna finanskrisernas historia och dess konsekvenser. Den stora kraschen på lökmarknaden började i Harlem första tisdagen i månaden- då en floristklubb som vanligt samlades för att göra affärer på ett värdshus. På hävdvunnet sätt inledde en etablerad medlem av klubben- Dagens Handel med att testa marknadens tillstånd- han bjöd ut ett skålpund kronen eller svitser till försäljning för ett tygligt pris. 1250 gulden. Och i vanliga fall skulle han ha hittat flera ivriga köpare. Griffeltavlor och kritor skulle skickas runt. Lökarna skulle ha gått till högst Och resten av handeln fortsatt i den vanliga febrila takten. Men den här dagen var det ingen som nappade på 1250 gulden. Auktionsförrättaren gjorde ett nytt försök- 1100 gulden. Fortfarande inget intresse. Nu var han desperat och gick ner till skrattretande 1000 gulden skålpundet. Inget bud nu heller. Man trissade upp värdet på, eller priser på tulpanlökar till den grad att- till slut liksom folk insåg att det var rena vansinnigt det här. Att det gick liksom inte att ha så här höga priser på tulpanlökar. Så att då, då sprack den här bubblan. Så det är väl den första sen- Fanns det ju en liknande historia på 1720 talet med, med en, en, en skotsk bankir i, i centrum som hette John Law som hade bestämt sig för att han skulle sälja andelar i så kallat Mississippi-bolaget borta i, i Amerikas förenta stater, alltså vid Mississippifloden. Och det här var ju på den här tiden, var ju det ett oexploaterat land, alltså det var ju sumpmarker egentligen. Men han sålde lotter där. Tillhågade spekulant spekulanter, hugade spekulanter hemma i, i både i Frankrike och, och England faktiskt. Och lyckades då sälja massa snöre. Och eh, de trissades också upp i värde väldigt långt. Men då insåg man ju också plötsligt att det här, ja men här måste ju ta sig dit. Det finns inga vägar. Mississippifloden är fortfarande otemnig. Det, det, liksom, det kommer att kosta jättemycket för att kunna överhuvudtaget få, få någon avkastning från de här jordområdena. Då föll den bubblan professor i ekonomisk historia Lars Magnusson. Bubblor, kriser och krascher har radat upp sig som pärle på ett radband- under hela vår moderna historia. Världens mest kända börskrasch är den på Wall Street 1929- som blev början på 30-talets depression. Den svarta torsdagen den 24 oktober- följdes av den svarta tisdagen den 29 oktober. Och katastrofen var ett faktum. För 20-talet handlar det om att- man hade lånat ut pengar, banker och så- till folk som ville köpa, som det heter på, på den varaktiga konsumtionsvaror, det skumt, men det handlar om kylskåp- och tefårdar och, och, och spisar och såna här grejer, va. Och på kredit då i väldigt hög grad. Och sen fick man inte tillbaka sina pengar. Nu är det ju fastigheter. Va? Så att inledningen av de här kriserna kan vara rätt liknande. Men sen det som skiljer förhoppningsvis den här gången från 30-talet var ju att det politiska systemet reagerar mycket mer kraftfullt. Och har faktiskt också mer regleringar i sin verktygslåda från början. Sedan dess har 1900-talet och 2000-talet kantats av nya finanskriser- där den svenska bankkrisen i början av 90-talet- har blivit ett varnande exempel i ekonomiböcker världen över. Men vad finns det då för gemensamma drag- med 1600-talets tulpanlökspekulationer, 1700-talets Mississippi-lotteri- börskraschen på Åhållsträtt 29 och dagens finanskriser? Ekonomihistorikern Lars Magnusson igen. Det gemensamma är ju det här med bubblan alltså, det, alltså att man blåser upp förväntningar för det handlar om förväntningar på framtida avkastning på någon typ av investeringsobjekt. Och det kan vara tulpaner som det var då, det kan vara mark i Mississippi, det kan vara som det var på slutet på 1800-talet järnvägar där man också tänkte sig att man skulle kunna få snabb avkastning och det, det blåses upp enorma förväntningar. Men när, när förväntningarna inte infriades på kort sikt eller mellan lång sikt så börjar folk sälja de där aktierna och värdepapperna och då, då, då följde så att säga, då, då brast, då brast brister bubblor det, det, det är det gemensamma också på 1900-talet och också faktiskt idag. När börskraschen inträffade på hos 1929 ingrep inte staten. Den dåvarande president Hoover myntade uttrycket recovery is around the corner. Historien berättar något annat och 30-talets djupa depression med kraftig minskad industriproduktion och massarbetslöshet som följd blev en varningsklocka för vad som kunde hända om staten inte gick in och reglerade marknaden. Den efterföljande amerikanska presidenten Roosevelt sjösatte The New Deal med mål att sänka arbetslösheten och reglera finansmarknaden. Eh, vad som ofta hände i samband med med sådana här bubblor som spricker, det är ju att naturligtvis allmänhet, politiker och de som har lånat ut pengar till banker i sin så att säga, är ju oroliga för vad som kommer hända med deras insättningar och kräver någon sorts ska vi säga, politisk insyn i det hela. Så att regleringar av den här sektorn kommer nästan som ett brev på posten varje gång som det har varit den här typen av kriser. Men lagstiftare världen över har svårt att hänga med i den oerhört uppfinningsrika finansmarknadens svängar. Som hela tiden hittar nya sätt att tjäna snabba pengar och där riskerna blir allt svårare att överskåda. Ett exempel på nya trender på finansmarknaden är handel med derivat som tog fart på 80-talet. I dagens amerikanska finanskris har upplandningarna av derivat och huslån som bankerna sålt iväg försvårat översynen lånens egentliga värde. Lite förenklat kan man säga att handel med derivat innebär att man inte handlar med själva varan, som kan vara aktier, råvaror eller valuta, utan med rätten att göra affär vid en senare tidpunkt. Det är en handel med ett stort risktagande. Världens rikaste man, investeraren Warren Buffett, har kallat handel med derivat för ett finansiellt massförstörelsevapen. Han förespråkar jag istället långsiktig investering i aktier och menar att man ska se det på samma sätt som om man investerar i ett jordbruk eller en fastighet som ska ägas i minst 10-20 år. It's a mindset that you're looking for value, you're looking for a good management, you're looking for a decent business rather than the fact that you're looking at something chart that's moving up or down or something that people are whispering about it at cocktail parties. Man ska söka efter riktiga värden och sunt ledarskap istället för att styra på diagram och lyssna på sånt som folk viskar om på cocktailpartyn, säger Warren Buffett i en BBC-intervju. Årtiondena av regleringar på finansmarknaden har också följts av en ideologisk debatt vars motpoler är fler regleringar eller fria tyglar. Kritikerna av dagens system menar att man privatiserar vinster och socialiserar förluster. Under 80-90-talen dominerade den marknadsliberala ideologin i de stora ekonomiska maktorgan, såsom internationella valutafonden och världsbanken. En av konsekvenserna för denna politik är den krig som uppstod i Asien i slutet av 90-talet, anser Lars Magnusson. Då hade vi också en klassisk bubbla inom fastighets- och finanssektorn i Thailand och Sydkorea och några andra länder. Problemet var där var att våra kära rådgivare som IMF var de sa ju till de här asiatiska länderna att de skulle spara sig ur den här krisen. Alltså de använde Hovers liksom ord att recovery is around the corner. Vi väst idag gör precis tvärs som. Vi, vi kastar ut massor med pengar. Vi ökar likviditeten i det här systemet. Men det sa vi åt dem att de inte skulle göra. Lars Magnusson menar att de råd som gavs i samband med Asienkrisen att låta finansmarknaden själv vrida ut stormen fortfarande effekter på länderna som drabbades i form av en försvagad industri och en hög arbetslöshet. Bland ekonomer talar man om den reala ekonomin och den finansiella ekonomin. Den reala ekonomin är den som berör bland annat produktion, industri och arbetslöshet. Medan den finansiella ekonomin är den som berör handel med pengar och värdepapper. Den finansiella ekonomin ska i teorin vara ett smörjmedel för den reala ekonomin. Idag använder sig många av liknelsen om hunden och svansen. Där idag är den finansiella ekonomin svansen som viftar på hunden. Lars Magnusson tycker att debatten om dagens finanskris har haft allt för stort fokus på hur bankerna ska ta sig ur krisen. Det borde vara mer fixerande vi kanske har effekterna på den, den, den reella ekonomin. Det vill säga hur går det för eh, arbetslösheten och sysselsättningen för våra företag i det här läget. När ju naturligtvis eh, många slutar att köpa och där, där eh, orderböckerna blir allt tunnare- och vår export blir mindre och sånt där. Det där tror jag är den, den stora konsekvensen av det här. Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet intervjuar av Konflikts Marie Liljedal. Ni lyssnar till programmet Konflikt och vi talar eh, om den nu aktuella ekonomiska krisen med Johan Norberg från den marknadsliberala tankesmedjan Cato Institute och Örjan Ramberg. Nej, ursäkta mig? Orjan Appelqvist, eh, docent i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Orjan eh, Appelqvist... Eh, när du har detta, eh, ligger det i marknadsekonomins inre logik att kriser som den nu aktuella uppstår gång på gång på gång. Naturligt är det så att det finns cykler i alla olika marknader och de kan vara olika häftiga i sina svängningar. Eh, man kan säga att det är absolut, alltså, eh, talet om. Sådana där kapitalismen skulle jag vilja avpolettera. Marknadsekonomierna ser mycket olika ut i olika historiska skeden och i olika länder. Och så att jag tror att vi måste föra diskussionen mer konkret. Och en kommentar till jag vill göra till den här bdx är att hittills har vi talat om som om USAs finanskris var hela världen det går inte att förstå den amerikanska finanskrisen utan att reflektera över USA:s förhållande till omvärlden och det måste jag det är, alltså, det är den som är bakgrunden till att det har kunnat bli en så dramatisk utveckling du menar USA:s förhållande till andra stater vad gäller upplåning ja, och alltså det, ja alltså vi har varit inne på att man har haft en, en en enormt expansiv politik med billiga räntor och så vidare som att stampa igång USAs ekonomi. Men det har man då gjort därför man har lånat upp pengar. USA har som enda land kunnat eh, importera jättemycket mera varor än vad man kan exportera. På skillnad är 40% mera som man importerar. De har som samtidigt haft gigantiska budgetunderskott och... Eh, Konsumenterna har lånat till sina eh, inköp förutom att man har lånat till sina husköp. Allt detta har bara varit möjligt tack vare att resten av världen eh, har öst in 400, 500, 600, nu är det 750 miljarder dollar årligen in i det amerikanska systemet som bygger på en, en, en statsguld som nu ligger på 9,6%. Eh, 9600 miljarder dollar. Det är enorma siffror. Va? Och det här är naturligtvis inte hållbart i längden. Och det kommer för USAs del innebära en otroligt svår, plågsam anpassning till. Eh, andra levnadsomständigheter man har talat om, om att eh, USAs BNP borde sjunk måste sjunka till 30% i relation till övriga världen. Men när USA då stramar åt om man nu gör det så kommer väl det att få konsekvenser för hela systemet, för hela det globala systemet. Det, det, det är en marknad som ja, finns. Ja, naturligtvis. Det kommer få enorma konsekvenser. Mm. Därför att, och de som, alltså Det finns områden som är relativt väl rustade. Alltså, ja, ja, det är mycket möjligt att man får eh, att inbromsning ger finansiella kriser i Kina. Även om de står bättre till. Banksystemet är ganska skört där trots allt. Va? Men... Eh, vi ser liksom effekterna i Storbritannien, i Spanien och på andra håll. Naturligtvis kommer det få djupgående effekter, men det kommer också stora in, interna effekter. Alltså det, det slagsmål som nu börjar komma igång mellan olika sociala eh, grupper, klasser i, i USA har vi varit ett början av. Mm. Johan Norberg, hur, hur ser du på saken? Eh, finns det en sån här underliggande problematik just nu som är väldigt dramatisk? Ja, absolut. Och det är ju helt sant att när den amerikanska marknaden försvinner, när amerikaner konsumerar mindre, så kommer det ha enorma konsekvenser världen över. Inte minst i de nya tillväxtmarknaderna och medelinkomstländer som Kina och andra som har levt väldigt mycket på exporten dit. Och det var ju samma sak på 30-talet. Alltså, depressionen blev ju en världsdepression. Inte för att amerikanska politiker inte gjorde något, utan därför att amerikanska politiker samtidigt bestämde sig för att förstöra det internationella handelssamarbetet inför den den högsta strafftullen i USAs historia så att andra länders exportmarknader försvann och då gav det en extrema effekter på realekonomi, på export på arbetstillfällen och, och liknande och även om vi kanske inte får se den typen av tullmurar idag så räcker det med att exportmöjligheterna försvinner för att det ska. Men hur ser din väg ut ur det? Där, ut? Mm. Vad, vad är ditt tips till den kommande presidentkandidaten? Ja, det första är att, att lära lite av historien på två skäl. Alltså 30-talsepisoden är väldigt central. Det första är att... Eh, det man glömde att göra, det man inte gjorde då- var ju att se till att hålla ögonen på penningmängden. Det som hände var att vi plötsligt fick en, en drastisk ras i penningmängden. En deflation som gjorde att det helt enkelt inte fanns kapital- att låna, investera och liknande. Och nu har vi ju, eh, om man ska vara lite optimistisk- en centralbankschef i USA, Ben Bernanke, som just är expert på 30-talskrisen. Så förhoppningsvis har han lärt sig någonting av det. Men det andra som finns så lära är också att det finns- riktigt dumma saker som politiker kan göra när de får panik, bara för att se ut att vara handlingskraftiga som, som sagt var den här tullmuren smothål i tariffen som den kallades var någonting som verkligen gav världskonsekvenser på global skala på ett väldigt destruktivt sätt och det finns nu Alltså en risk för att den här, den oro, den misstänksamhet som finns, och som sagt, var den misstänksamhet som vi kommer se mellan klasser. Inte minst om vi nu får här stora räddningspaket som det ser ut som att man just räddar direktörerna. Man skattebetalare får finansiera bonusar på Wall Street här. Man privatisera privatiserar vinsterna när det går bra men sen när det går dåligt så socialiserar man förlusterna och skickar det vidare till skattebetalarna. Då finns det en risk att man får en bredare diskussion om att man ska bestraffa kapitalismen, företagsamheten generellt. Det vill säga varav 99,999% av alla företag inte har någonting som helst att göra med, med den här typen av kriser och det skulle vara farligare än själva krisen i sig. Mm. Men den här typen av motsättningar som vi nu ser blomma ut lite grann i det här fallet då kanske mer utifrån det som har varit det vill säga att man har sett finansbolagens exekutiva ledningar kvittera ut astronomiska belopp. Är inte det någonting Oberg, som på sikt skadar förtroendet för för det är, det är dit du far. skadar förtroendet för frihandel. skadar förtroendet för de fria marknadskrafterna. Och därmed undergräver de. Och krävs det inte regleringar då? Men visst är det så att det har varit rent perversa belöningssystem på olika vis så att det har varit korta tillfälliga vinster som man har kunnat göra sig väldigt stora bonuser på utan att man ens vet hur det ska falla ut så småningom. Och vi har haft en, en ren galenskap som delvis har bestått i den här känslan av att om det går riktigt illa så kommer staten ändå träda in och se till att, att socialisera förlusterna på något vis. Så att det ser ut som att kreditvärdigheten för bolag har varit väldigt hög- därför att i slutändan så är det USAs kreditvärdighet- som det, mm. som det har handlat om. Det, det är riktigt korkade bonusbelöningssystem som har funnits och det måste man göra någonting åt. Men då kan man ju hoppas att det är de- som i första hand betalar detta. Aktie, eh, eh, sparare och... Ägare publika visar att det är de som träder till. Och där är en annan diskussion som jag tror är viktig. Ägarlösa kapitalet. Där vi har haft just fonder som inte har riktigt haft något långsiktigt intresse av bolagen som, som har suttit där. Istället för ägare som faktiskt ser till att ledningarna de är faktiskt inte där för att sko sig själva för att röva resurserna från bolagen utan för att för tjäna att ägarnas intressen. Mm, det anonymiserade ägandet så att säga. Men eh, lo, lo, jag vill försöka hinna med detta, Orjan Appelkvist. Eh, och det gäller alltså... Det visst scenario du tecknade tidigare, kan den här eh, världspolisen som USA ändå har varit en, en ledande nation både politiskt och ekonomiskt i världen, eh, nu när man raglar under skuldbördan så att säga, kommer det att få även politiska konsekvenser? naturligtvis kommer det att få enorma konsekvenser- och vi är ändå bara i början av en mycket djupgående process. Jag skulle vilja säga att, att det vi nu ser är lika viktigt som 1989. Alltså 1989, murens fall, innebar att det första av de två supermakterna- efter andra världskriget, deras dominans, bröts. Och den tyske finansministern Steinbrück han sa att USAs tid som global finansiell supermakt är över. Och det är alldeles riktigt. Den, USAs möjligheter att styra är drastiskt förändrade. Vi går mot en multipolär värld och vi går mot en regionalisering. Johan Norberg, du får sista ordet. Jag tror det ligger mycket i det och det är en längre process. Det ligger i globaliseringsprocessen att fler länder har kunnat tas in på världsmarknader och därmed också bli rikare och bli större spelare på olika vis. Det har varit en parentes att USA har varit så otroligt starkt. Men det förutsätter ju också att de nya länder som träder fram gör ett väldigt stort hemarbete. En av orsakerna till att det har kommit så mycket resurser från Kina till USA. Det är att den kinesiska finansmarknaden inte har fungerat. Så att pengarna har man skickat till amerikanska investerare så att de investerar i Kina. Så att där måste de själva börja arbeta med sina strukturer. Det finns all anledning att betrakta detta som en i högsta grad påbörjad diskussion, känns det som. Vi återkommer till saken. Den här gången är vi tvungna att tacka Johan Norberg- Författare och idédebattör knuten till den marknadsliberala tankesmedjan Cato Institute i USA och Örjan Appelqvist, docent i ekonomisk historia vid, institutionen, eh, vid Ekonomiska historia ekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Eh, vi kommer också på vår hemsida att publicera några litteraturtips från de här två herrarna för att om man vill fördjupa sig i respektive perspektiv. Vi började vårt program idag med kandidater till presidentenbetet i USA som talade om girighetens skuld till krisen. En som faktiskt blev president, John F. Kennedy, han sa ungefär så här Det kinesiska ordet för kris skrivs med två tecken. Det ena tecknet betecknar fara, det andra står för möjlighet en som tagit fasta på den där sentensen är en av världens rikaste män som vi också nämnt tidigare Warren Buffett. Han sa så här när han intervjuades av Charlie Rose på amerikanska tv-kanalen PBS i veckan. When people talk about cash being king, is that king if it just sits there and never does anything? There there are times when cash det en so time att and a time to spend. Man måste vara girig när andra är rädda, och man måste bli rädd när andra är giriga, säger Warren Buffett som nu handlar för fullt till låg pris. Och därmed är vi tillbaka där vi började programmet med den alltid lika passande polska aforistiken och baronen Stanislav Görselec, om ni kommer ihåg honom. För han sa, för att komma till källan måste man simma mot strömmen. Det är nog många på Wall Street som idag önskat att de levt efter den devisen, som Warren Buffett, en av världens rikaste män. Istället blir det för många spekulanter och med dessa visdomsord slutar konflikt om krisen för idag. Producent idag var Marie Lillidal, tekniker Heinz Vänin och jag heter Mikael Olsson.